Холодно від самої думки, що хто-небудь міг би грубо поставитись до білої панни. Була для нього уособленням жіночої чистоти, яку поетично порівнював до краплини роси в келесі квітки. Любив її за те, за що ненавидів середовище, з якого вийшла. Була для нього ніби спиртне для алкоголіка, який розуміє його пагубну силу, але пірвати з ним не в силі. Це духовне розщеплення. Оцей непорядок у власному серці діяв Бронкові на нерви, призводив до роздратованості, до випадів грубості, першою офірою якої падала мати. Павлина, туманно здогадуючись, що син її знову встряв у якісь амурні перепетії, хотіла в який-небудь спосіб дати знати Бронкові що вона, мама, співчуває йому. Хотілося якнайкраще, а виходило, на жаль, навпаки. Її рабська запобігливість, услужливість, якої ніколи так підкреслено не проявляла, лише дратували хлопця. Бронко не дуже той каєвся, що грубив матері. Де ж пак? Не встиг він оглянутися за ножем, коли мати вже підносить йому врізаний шматок хліба. Ще не замкнув дверей за собою, коли мати вже наливає йому теплої води до мийниці. Ще не стріпав з грудей воду, як мати вже стоїть перед ним з рушником. Часом вибухав, не рахуючись із словами. «Не треба мені вашої опіки, я вже замучився від неї, уступіться нарешті від мене». Павлина відступала без слова промовчувала синові, як у молодості чоловікові, але як тоді, так і тепер не почувала себе з цього боку упокореною. Кому уступалася з дороги? Своїм найдорожчим. Свої жалі Добронка виливала перед чоловіком. Не хотів мене слухати, вперся вона або ніхто. Шомся напросила, щомся наплакала, ані дуду. А тепер сам покинув її. Думала, що тепер йому світ розв'яжеться. А він аж чорнів. А чого? Я собі гадаю, що тут неспроста. Де ж би сьогодні дівки залишили такого хлопця у спокою? Але чи скаже, що його тлумить? Лише те знає, що буркати мамі. Ти б поговорив з ним, все-таки рахувати якесь тато. «А чого я буду говорити?» «До мене він не буркає, бо я його не випитую того, чого не треба». «То ви, баби, цікаві аж-аж!» «Я дивуюсь, як ти, павлино, того не розумієш!» «Слухайте мене!» «Хлопчисько бігав туди щодня по вигоду, наче теля на тепле молоко, а тепер урвалось!» «Слухайте мене, а кров бурлить!» «Ей, пусте!» «А ти не дуже-то пусте. Я, чоловіче, був на війні і знаю. Тут ти вже мені не говори, як казились хлопці без баб. Ти мені будеш доказувати. А ти ще береш і дивуєшся, що хлопець ходить хмурний». «Згадавте, – подумала Павлина, – що я давно забула. Фронти? Пам'ятає трохи і вона о ті фронти». Інші жінки побивались, аби чоловіки каліками не повернулись додому. А вона чомусь завжди була впевнена, що її Йосиф повернеться живий і здоровий. Павлина боялась чого іншого. Спати ночами не могла страху, щоб він не роздивився по світі та не пристав до якої болгарки чи чешки, а чи до росіянки у пліну. Коли повернувся, була така щаслива, що святотатством вважала б розпитувати про інше, перечувала, що ту дужу шию обіймали не одні білі, доліття закасані руки. Іноді на початку ще тихо нило серце, але вона ніколи, боронь Боже, не наважилася б розпитувати його, як і він з камратами на тих фронтах баришував з чужими солом'яними вдовами. Згодом і це опустила пам'ять. От згадалось, як зайшла мова про Бронка. Молодий заватка справді переживав душевну кризу. Розрив із стажкою, безглузда претензія до Ольги Річинської за те, що вона переслідує його в думках, Наростання конфлікту між ним і шефом, вічне незадоволення своєю підпільною діяльністю, чи то пак бездіяльністю, німе, дратуюче співчуття з боку матері – все складалось на те, що Бронко весь у напрузі чекав на зміну у своєму житті. Не зовсім уявляючи, звідки повинна б та зміна нагрянути і як могла б виглядати, Бронко внутрішньо готовився до неї. Мала, надміру висока кімната з одним варшавським вікном у сад. Широкий тапчан застелений ловіцькою у яскраві смуги, домотканою веретою. Займає половину всієї вільної площі. Кремові стіни заставлені вузькими етажерками, напханими книгами різного формату. Над етажерками кілька дереворитів на тему татринської природи. В одному кутку стоїть старовинна темна шафа з претензійними прикрасами в стилі бароко. Неважко здогадатись, що кімната найнята разом з шафою, якою господарям ніде діти, і шкода порубати на дрова. Впоперек, а не поздовж, як цього вимагала б економія місця, але б оні задля правильного освітлення – Стоїть простий ясеневий стіл, завалений зошитами, книгами та словниками. За столом Рита Валевська поправляє неграмотні вправи своїх учениць. Дійсно прикро, що учениці 4 класу гімназії, які вже четвертий рік вивчають французьку мову за винятком трьох відмінниць, не впорались з такою нескладною граматичною вправою. Як приклади з прийменником н для визначення двох рівночасних дій у реченні. Від довгого сидіння без руху урити зледінів поперед. Відколи хворіла нирками, оте відчуття льоду в поясниці дає себе знати при ледь пониженій температурі. А в кімнаті таке холоднувато. За роботою забула підкинути грубку дров і вогонь погас. Спробує ще розпалити дрова паперами. Газета спалахує, освітлює челюсті грубки і попеліє, не зайнявши полін. На попелі можна прочитати рядок літер. Рита, маючи вже деяку практику, робить з газети пружні скрутні, розкладає їх навхрест, щоб вогонь не задушився через брак повітря, поверх паперу цим самим способом накладає дрова і запалює. Своєрідний запах поперового диму нагадує Риті Валевські студентські роки у Варшаві, коли з надміру конспіративної пильності часто спалювали, що треба і чого не треба. На превелику силу серед дерево займається, але від цього в кімнаті тепліше не стає. Рита скидає черевики, своєю формою вони більше подібні до лижних бутців, аніж до дамського взуття по-турецькому підібгавши під себе ноги. Моститься на тапчани і кутається у старе хутро, яке вже протягом декількох зим править її за похідну ковдру. В голові джмелить від екзерсисів. Поки в печі розгоряється вогонь, вона намагається зігрітись власним теплом. Хукає в жмені, наче на морозі, і знічев'я зупиняє погляд на власних руках. За студентських років хлопці робили риті компліменти з приводу аристократичності її рук. Не приймалась цим занадто. Вважала, що хвалять її пальці тому, що немає за що похвалити обличчя, яке, незважаючи на правильність рис, ніколи не можна було назвати гарним. Пожовтіла передчасно обезжирена шкіра на руках, настроює риту на роздуми. Вони можуть передувати хворобі, від якої вона тільки-тільки втекла. Невже ж це перші ознаки старості? Нонсенс! Не буває старості у 32 роки, хоч фізіологічно ми старіємо вже з дня народження. А чого ж їй, власне кажучи, боятися старості? З психозом вона покінчила, а поза тим, що їй до шкіри рук? Адже косметика ніколи не була її пасією. З педагога досить у бездоганній охайності тримати нігті. Треба би повторити пісеньку, що її завтра вчитиме з гімназистками другого класу. Голос уритий теж наче змерз. Мелодія пісеньки наївно приємна, але хіба вона в силі розвіяти гнітючий настрій, Приховане джерело, якого риті, аж надто зрозуміле. А все воно почалося від одного сліпого, нітрохи трохи не оригінального випадку. Десять років тому пролунав у будинку на вулиці Святого Мартіна, 3, у Варшаві різкий електричний дзвінок. Дзвонили до квартири пана Фелікса Валевського, радника Найвищого суду і голови краєвої, лісопромисловості спілки Татри. І треба було випадку, щоб саме Рита відчинила двері Борисові Каменецькому. По той бік дверей стояв захеканий, приземкуватий блондин із закривавленою, не дуже чистою носовою хусткою затуляв рану на голові. Рита зойкнула з переляку, відсахнулась і підсвідомо хотіла відгородитись дверима від того страшного чоловіка. Він, відгадавши її намір, всунув ногу поміж двері. «Я не бандит. Поліція жениться за мною. Сховайте мене!» Потрібно було секунди, щоб отямитись і зрозуміти, чого від неї хочуть, а потім сама втягнула його до передпокою. Вдома саме нікого не було, крім куховарки, яка в їдальні чистила столове срібло. Рита затягнула його до своєї кімнати і, поки клала на кушетку, зомлів під її руками. З переляку мало що сама не впала. Поняття не мала, що годиться робити у подібних випадках. Схопила флакон з одеколоном і бризнула ним у лице. Очуняв, попросив води, коли увійшла склянкою, в кімнаті до нуду заносило що поту і парфумів. За вікном змагались крики, свистки, автомобільні сирени. В цьому гаморі годі було розрізнити окремі звуки. Невдовзі вся ця метушня стала віддалятись у напрямі вулиці Мостової. Рита зрозуміла, що сама не впорається з пораненим. Мусила звернутися до куховарки. Рожево-білої, як на пакетиках від порошків до печива, до продушної, хоч і гостро язикої, то в стулі. Наспіх вигадала неправдоподібну історію, жертвою якої став Ритин Знайомий. Панна Юзя інакше не називали куховарки в домі Валевських. Саму собою не повірила. Проте миттю кинулась, дістала кип'ячену воду, спирт, йод, обчистила волосся від згустків крові, Затулила рану наюдованим бинтом, поклала холодний компрес на потилицю, напоїла чорною кавою, високо поклала подушки і лікарським тоном наказала хворому не рухатись, доки не стемніє. Орита була ошелешена медичними знаннями панни Юзі і прийнялася великою вдячністю за організовану нею швидку допомогу. «Але панно Юзю!» «Щоб ні мамуся, ні татусь, нічого!» «Знаю», поклала кінець Дальшим тумаченням спритна Юзя Першим прийшов додому батько «Чим це заносить у мешканні?» Потягнув він своїм делікатним носом З кухні випливла Юзя «Дезінфекцією і порядками» Таку саму відповідь дістали мама і брат Після вечері коли пан Валевський почемчукував до клубу, а мама лягла у ліжко з новим французьким романом, брат взагалі не явився того дня до вечірнього столу. Рита вивела пораненого з квартири. «Я вас проведу, куди вам треба», – необдумано запропонувала, і коли він відмовився від цієї чемності, зрозуміла, що ляпнула дурницю. «Має не право», – «А обов'язок не довіряти їй», – сказала збентежено на своє виправдання. «Я думала, що у товаристві жінки ви будете привертати до себе меншу увагу». Зиркнула на її з цікавістю вільним, незабентованим оком. «Дозвольте запам'ятати ваш портрет бодай одним оком. Ходімо. Тут на повороті стоянка таксі». Сів у машину на заднє сидіння – Потесій руку, обурило риту, що Юзя, пораючись біля пораненого, не обмила йому рук від крові, і зник у світляному хаосі великоміської ночі. Думала про нього багато й довго. Була переконана, що врятувала життя підпільникові, а не кому іншому. Не припускала думки, що рана не була смертельна, і незнайомий без її допомоги не помер би, а що найбільше – не вскочив до рук поліції Якщо він порядна людина, міркувала То рано чи пізно відшукає її Щоб подякувати за врятоване життя Та незнайомий або не був порядною людиною Або виїхав з Варшави Бо більше не показувався на вулиці Святого Мартіна Зустрілася Рита з Каменецьким через два роки випадково у Львові куди приїхала до тітки, щоб разом з нею податись на Всесвітню виставку у Париж. Не вона його, а він її впізнав перший, наче виріс чи змужнів. У всякому разі видався до тієї міри вродливим, що аж ніяково відчувала себе в його присутності. Коли ж переконалась в тому, що він, який абсурд, не здає собі справи з чару своєї особи, Стала вільною з ним і страшенно була рада цій зустрічі. Каменецький відразу заявив, що не зв'язаний часом і вільний, наче горобець у житті, а від'їзд у Францію затягувався через недокінчений гардероб тітки. Почуття такто, чи, може, вірніше, повага, з якою ставилась вона до життя людей з підпілля, підказували їй не розпитувати Бориса коли виїхав з Варшави і як довго перебуває у Львові. Гуляли по околицях Львова, яких досі зовсім не знала. Для забави розшифровували назви окраїн міста, як Чортова скеля, Левандівка, Личаківське і тому подібне. Розуміється, більш ніж природа і пам'ятники архітектури, цікавили риту розмови з знайомим-незнайомим. Дотепер знала лише його ім'я, яке подобалось їй саме тим, що його майже не зустрічала серед поляків. Борис мав тонке відчуття гумору, що дозволяло йому говорити риті багато приємних неболиць, які були тим сприйнятнішими, що подані в напівжартивливій формі не зобов'язували до нічого ні одну, ні другу сторону. Борис називав Риту своєю рятівницею, і це не було для неї неприємним. Повторяв це так часто і з таким гарячим придихом, що вона нарешті повірила йому. Вийшло природним, коли звернувся до своєї рятівниці з проханням розповісти йому свою біографію. Адже кожний порядний віруючий обов'язково повинен знати, «Курікулум Віте свого патрона в небі, а чи на землі?» Рита не змусила довго просити. Мала біографію, з якої не було чого соромитись. Походила з старого роду польських патріотів-поміщиків. Факт цей зробив на нього враження. Але яке саме Рита не могла відгадати. «Серйозно?» – перепитав Борис, ніби бажаючи підтвердження подивилась на нього дурним поглядом. «Чому ви гадаєте, що я можу принизити себе до того, щоб говорити неправду?» Перепросив з місця. Рита, рада своїй відповіді, вела далі. Дід по матері був учасником повстання в 63-му році. Це спричинилось до конфіскації великих родових маєтків на Волині і Поділлі. В родині сприйняли цей факт з тією самою погордливою рівновагою духу, як сприймались в ті часи польськими патріотами тюрма чи висилка до Сибіру. Зрештою, і тюрма, і Сибір, і конфіскація майна були на той час наглядним доказом справжнього патріотизму. Люди, які не зазнавали ні морального, ні економічного утиску з боку царського уряду, підлягали негласному бойкоту і позбавлялись почесного звання синів батьківщини. Патріотичні традиції в родині по-батькові мали глибоке коріння. Двоюрідна батькова сестра, тітка Аделя з Мальчевських, 18-річною молоденькою мужаткою, поїхала за висланим чоловіком в Сибір і за три роки згоріла там з ностальгії. Рідна батькова сестра, тітка Мариля, поїхала добровільно на Сибір, Слідом за каторжником нареченим цілих дев'ять літ жила нарізно від нього, чекаючи, поки нагодиться католицький ксьондз і обвінчає їх. На десятому році померла від родів. Тітка, бабуня з боку матері, гарненька зося, про незвичайну красу якої в родині ходили легенди, начебто. За наказом підпільної польської організації стала коханкою великого князя Костянтина, губернатора королівства польського. Говорилось в родині, що не один польський патріот завдячував їй волею, а то й життям. На жаль, вона сама не витримала нервово і покінчила самогубством. Батько Рити служив у перших легіонах Йосифа Пілсуцького. Вона пригадує собі ентузіазм, яким вітала столиця відродженої Польщі марш перших польських військових частин у Варшаву. Панночки з аристократичних родин кидались на шию простим легіонерам. Старі патріоти-вусачі понадягали конфедератки і плакали з радості, як малі діти, при зустрічі з жовнірами у польських мундирах. Хлопчаки, між ними і Іритин брат, повилазили на дахи кам'яниць, щоб звідтіль краще бачити і кричали, що духу ніх жиє. Балкони, вікна будинків були так прикрашені килимами, народними прапорами, квітами, ба навіть іконами, що вся маршалковська площа здавалась сценою Валетенського концертного залу. Скільки років вам було тоді? запитує Борис з легеньким нятяком на недовір'я. «12», додає для точності, «я з 1906 року». Коли Рита пізніше згадувала цю розмову, приходили їй на думку слова одного італійського письменника, який казав, що розповідати комусь свою біографію, та однаково, що показувати комусь свою білизну. Але й це невірно, бо на показ маємо завжди чисту білизну. Це правда. Розповідаючи, а може, чуванячись патріотичними звитягами своїх близьких і дальших предків, Рита замовчала перед Борисом про свої прикрі розчарування через не зовсім етичні вчинки своїх родичів. Чому? Адже відчувала, що ці розчарування могли лише піднести її в очах таких, як Борис. А може, власне, кривила душею, бо побоювалась, щоб не запідозрив, що вона рисується перед ним своїми поглядами. Могла, наприклад, розповісти йому, як 15-літнім підлітком поїхала на літні канікули у родовий маєток Валевських на Мазовщині. Реставрація цього мазовецького палацу тривала кілька років. а В родині точилося стільки розмов навколо реставраційних робіт у Гайку Великім, Рисунок для шпалер робив художник з відомим ім'ям, кольорове шкло привезено з Чехії. що Щоритина уява намалювала собі відновлений палац на тлі такого ж оновленого села, бо інакше це було б не лише порушення законів гармонії, але й отруювало б чисто моральну насолоду. Відремонтований палац своєю вибагливою пишнотою, мраморні сходи, фонтан в баній залі, зимовий сад, перевершив бліді фантазії дівчини. Зате чвораки, приміщення для двірні, і село, яке хоч не хоч творили загальне тло для палацу, видались Риті такими нужденними, що їй соромно за застрийка, який нічого не зробив, щоб полегшити життя селян. З того, що Рита наслухалася за царської Росії, на приватних, напівлегальних уроках історії Польщі, начиталася в патріотичних, видаваних за кордоном читанках для польських дітей, що наслухалася з уст патріотично настроєних вуяшків і вуянок, уявляла собі польське село у відродженні батьківщині, з будиночками під бляхою, з зеленими верандами, з лікарнею посередині села – з двоповерховою світліцею, з електрикою по хлопських хатах, з дитячим садочком, з виховательками в білих халатах і дітками в однакових панамках. А що побачила? Темні, смердючі чвораки з головатими та череватими дітьми, стайні під одним дахом з людським житлом, купи гною перед вікнами, блідих землистого кольору селянок – з обвислими капшуками грудей, зарослих чоловіків з гнилими зубами, вошивих старців, зачухану, заїжджену худобу. Ось як у гайку великим маєтку патріотів польських-валевських виглядала відроджена Польща. Змінилося хіба те, що на школі, на будинку громадської канцелярії і поліцейського постерунку замість двоголового орла висить одноголовий, що замість арештувати в ім'я батюшки царя тепер позбавляють людей волі в ім'я польської Речі Посполитої, що замість в російській мові відповідну статтю про конфіскацію рухомого майна за несплачені податки проголошується в рідній польській мові, що замість російськими копейками платять народові за його чорну працю польськими грошами була досить молода і недосвідчена щоб поставити отакі питання прямо сподівалась що своїми питаннями зажене наслезке батька і його компанію і вони не знатимуть що відповісти логіці її аргументу проте батько і його друзі протиставили ритині логіці свою найперше вони не заперечували що Рита має рацію Звичайно, з своєї точки зору. Але і вони мають рацію, теж з своєї точки зору. Народ інакше представляв собі вільну Польщу. Може бути. Але що ж діяти, коли той укоханий польський люд ще не дозрів до того, щоб управляти складним державним апаратом? А саме тому земянство, керуючись вищими державними інтересами, мусить поки що виконувати роль регента при малолітньому королі. Земля у своїй більшості повинна у вільній Польщі належати селянинові. А хто з них проти цього священного гасла? Але в державі, яка щойно зводиться на ноги, розподілити землю поміж селян без наявності мертвого і живого інвентаря – це рівнозначно тому, що звести на нівець постачання молодій польській армії – і приректи на голодування міське населення. І тому державні інтереси, оте саме про публіко боно, вимагають тим часом канцелярії великих земельних масивів. Національна автономія українцям і білорусам, до речі, Рита не розуміла значення цього слова. Як же може волелюбна держава, яка сама ще донедавна була в неволі, не задовольнити цієї природної, зрештою, законної вимоги братніх славянських народів. Але що ж робити, коли національна автономія українцям і білорусам приховує в собі небезпеку, що в дальшим своїм розвитку може загрожувати цілості Речі Посполитої? Тяга у більшості українців і білорусів до воз'єднання своїми народами, що живуть в Радянському Союзі – набирає антидержавного характеру, що у свою чергу проявляється в антидержавних діях. Що це за дії, теж було не зовсім зрозуміле для гімназистки п'ятого класу. І саме з цих високих державних міркувань уряд не може виконати своїх міжнародних зобов'язань щодо української і білоруської національної меншості. Лунали голоси, особливо серед репатріантів – які звинувачували колишніх борців за визволення Польщі просто-напросто у шкурництві і дволичності. Що ж то ви, мось панове, коли вважали ганьбою, суперечною поняттю про гуманізм, саджати людину в тюрму за те, що вона визнає протилежні панівні ідеології погляди, а тепер робите те саме? Ви що сиділи самі по тюрмах, як же ж можете миритися з тим, що тюрми Польщі переповнені політичними в'язнями. Були такі, що саме на прикладах з історії польської визвольної війни доводили, що ідея, позбавлена елемента риску і героїзму, зводиться на нівець. Дехто у своєму нігілізмі посувався до того, що твердив, згодом ці самі слова, вичитила рита в однієї польської письменниці, що відстоювати ідею, яка здійснилась, можна лише з закритими очима.